І навіки, видиш, не нагадав бидло. тютю без тюті, тютю до гори. Двері вже були розкриті, тут його вже чекали. Ну що, допоможеш? Мірчина скинув плащ, навіть не посміхнувся, тільки розлився тут, мав таку звичку, хтось, то називає чеснота, лиш дома, але тут у Грети, як дома, принаймні він так себе чув. Кацупора не відповів, він сидів у флотелів, із примруженим зором мав в руках фоліант у старій потрісканій шкірі, Перед ним горіла свічка, А на стіні знову ж таки перед ним світлі очі Ісуса. Лиш очі і смужка лиця. Міршо вливив світло, очі вписано так, що куди б ти не рушив, Очі йшли за тобою, дуже сині і в душу. Що з ним? Міршо таки скинув плащ, розім'яв Пальці в руках і повагом сів, на якого дивана бачив, такі рекламують, а холера зручний. «Не знаєш? Відки я мав би то знати? Від мене я тобі говорила, вибач, прошу. Став проповідником. Що?» Мірче пополетнів. «Сього ще не стачало. Аби все дурне одоробло, трясло бородою за людям і не мовляло довіри. Учора набили». «Герня, тату, не говори так, ще Максимко почує. Він тут?» Мірше любив онука, балакав з ним, і багато хоч і наголений, але мудрий, наче від князя якогось. «Та свекруха вчора привезла. О, а я нічого йому не приніс. Та нічого, не смертельно. Він щось у мене слугує, Гріпа? Айно. Дуже запізно заспав. Жар і таке інше. Бородатий молився». Даш кави? Та ні. Зараз яєчні зготую. Ти ж, татку, голоден трошки. Багато ні. Грета пішла на кухню чинити смерть її нятам. Гримула там, зеленчала радіо, пхало у вуха. Багато соріх повідомлень. Там убили, там потеря, там чорт його знає що. А муха бриніла над свічкою. Ляп, рука і нема. А як же, Мо, не убий не обій ближнього свого, а муха тобі далека. Муха далека від Бога. Чим? Бо немає душі. Ну, але відки ти знаєш, що муха немає душі. Мію читати. І добре. Яєшничку будеш. Яєшня вже парувала на столиковій серветці. Було налито рому. Наготовано каву також ту парувала. Зять поглянув на шинку, що ще скварчала. Масло облита жовтками скривився. Сьогодні п'ятниця, а постити треба. Пість за фіст, а шинку в рот. Не грішіть перед Богом, жартую. Бог не приймає жарту. Ти певен ясно, а я ні. Честь. Мірче почав з рому. Їсти саму було якось незручно, але Грета сьорбала каву у куті, а зять Притилигав із люлькою на балкон. Оба не грішить. Сектато не боронить куриво і питво. Ні, тато, лиш куриво. Ну але як то се стало, не знаю. Мить мовчання, хрускі духмяні шинки з м'якусім жовтком, шинка мірчева та і яйці, Магда виміняла на папір, має знакому курву носить як корочка йод. Маєш знати. Та що? Певно, товариші по школі. Гоша. Він що? Гуру? Шестера. гуру на побігеньках. Що? І цьому схотілося? Певне. Браті і сестри все поможуть. Куплять і принесуть. Тебе вже агітували? Ну, а як же? Та я ні, тато. Я не до цього. Знаю, доню, то що? Вже ж прийду. Добро. Мурча зайшов до сплячого улішка онука, очі, губи, перчик коло губи смокнув, лиший папірчик, шебернув коловушка, купиш йому цукерок, сяпнув доці губи і подався. Машина зафоркотила, годинник давав шанс встигнути на літак. Дніпро робить з мене розм'яклу істоту, виринаючи образи і оргазми. Лиці й голоси все ще не пережити. Я пишу і пишу, їдучи у трамваї, автобусі чи метро. Пишу, на чим потрапить – газеті, журналі чи туалетнім папері. Вселялися швидко. Мар'янчик мені запоміг. Бабці, як вороби, посідали рядочком коло під'їзду і оцінювали набитим оком мої гаразди. Щось книжок забагато. А я... Але й і телевізор, і холодильник, от, і коробка, що пише. Ага, було вері прикольно. Хлопці не знали, ніхто їм не казав. Вони були ніхто. М'ясо гарматне, шнурки, ванчики, ідіоти. Каді грубих на гітарі лежма кирзаками в стіну. Карра, кара, кара, кара, кара, кара, кум. Додавали разом вуйо і карман. Тачик лежав, чув, голяса, Ростоковорсистий коц, А по стелі бігла муха, А в постелі штири вуха, Оп-пльос, оп-пльос, Руки в ноги, Ноги в руки, тось. Билося в душі. Де він то нагорнув, і коли, невідомо. Легке само прилипає, як глина до кирзаків. «Я хло не вмію варити. Чу?» Коді гроб відкинув гітару в бік. «А що ж ми мемо покушать?» «Певне, смоктати мете». «Но-но, всі зрозуміли, що буй справді не кухар. Ет, якось то буде, Караманові Лево, ми підем у бордель. Скільки? Шо, маєш?» «А, ты про гетто?» — с кишени выбулькнул доллар. «За доллар я не пойду. «А я не купую, слышь, каде гроб?» «Ну, звичайно, гроб с телом покойного, знаешь, скоки».